Обличчя, фігури святих сповнені сили, динаміки, трагізму. Людське, мудрість, страждання, надії, втрачені ілюзії прориваються крізь католицькі канони. І десь моряцький костюл з його стрілчастими узорами двома вежами – класичний зразок пізнімі готики. Великий костьол, здається легким, стрімко підноситься у захмарній висі, чимось невловимо нагадуючи людину з піднятими руками. Ми вийшли з костьолу якраз тієї хвилини, коли на Моряцькій вежі з'явилась фігура сурмача, увінчена шоломом, і над містом полинули чарівні звуки Хейналу. Протяжний молодійний хейнал, древній сигнал Моряцького костьолу, лунаючи на всі чотири сторони. Пливе над вулицями, садами Кракова, над його баштами, шпилями, островерхими, дахами, над чудовою готикою його костюрів. Виходимо на площу, вливаємось у жваву жестукулюючу юрбу туристів. Я люблю це шумливе багатомовне місце, кого тільки не зустрінеш тут. Краків не випадково називають одним з найбільших туристичних центрів в Польщі. А ось і земляки, кияни. Приєднуємось до них. Їдь Молодий чоловік в окулярах у модному світрі з значком Ягелонського університету, чистою російською мовою, її вивчають в усіх школах народної Польщі, приказує нам історію хейналу. Давним-давно висока вежа костюлу служила містові сторожовою вежею. Одного разу вартовий стражик помітив клуби пилюки, почув кінський тупіт. До стін Кракова мчала на низькорослих конях тьма тьму, татар. Стражик підняв сурму, Сигнал тривоги понісся над плячим містом. Ворожа стріла, протягши серце сміливця, обірвала хейнал. З того часу минуло шість століть, але щогодини відчиняються дверці на вежі Мрятького костюлу, виступає сурмач, і все повторюється спочатку. Звучить на всі сторони світу, і раптом обривається хейнал. Жителі мирного Кракова. Пам'ятайте? «В останню війну подвиг Сурмача повторили радянські розвідники і польські патріоти», – розповідав гіб. «Вони своєчасно попередили радянське командування про грізну небезпеку, яка загрожувала Кракову. Його фашисти начинили вибухівкою. Розвідники і наші патріоти роздобули гітлерівський план знищення Кракова. Армія маршала Коніва поспішила на допомогу місту, і Краків, польські Афіни, наша гордість, любов наша, був урятований». Владислав усміхнувся. Ось так, друже, коханий капітан Михайлов, минули стає легендою. Краків любить легенди. Недарма, кажуть о півночі, коли з вежі Мар'яцького костьолу лунає хейнал у підвал палацу під криштафорами на срібній нитуці спускається із місяця павук, слуга чарівника і мага пана Твардовського. Павук відслуховує останні краківські новини, щоб рознести їх по всьому білому світу. «Що ж тобі, Владиславе, нашептав павук у цю хвилину?» «Найостанніша краківська новина. Пані Заянцева і товариш Ніхал чекають нас з лукуловим обідом». Павук на срібній нитиці не обманув. Друзі Заєнцеві чекали нас. Після обіду, гортаючи телефонний довідник Кракова, я натрапив на знайому прізвище «Скомський». Подзвонив молодому скомському і відповів молодий скомський син Юзефа. Сказав, що батько повинен бути з хвилини на хвилину. Не встиг договорити, як той дійсно з'явився. Я не назвав себе, тільки привітався. Однак у відповідь почув, «День добрий, капітане Михайло! Чекаємо тебе, будеш дорогим гостем!» Колись Юзеф у розмові зі мною не приховував свого побоювання. Чи зможе він син поміщика вчитись в Новій Польщі? Тепер Юзеф Скомський – професор права Ягелонського університету. У 1945 році землю Скомських віддали справжнім власникам-селянам. Скомський старший ще шість років прожив при народній владі. Перед смертю жартував «Подаруй мені, грішникові, Єзус Марія, сто років, сто лят». І пан Скомський, напевно, в комуністи. «Юзеф подарував мені свою книгу «Автономія волі у міжнародному приватному праві». Скомський відомий у Польщі вчений, знавець права, автор десятків наукових праців. Ще студентом Юзефа дружився. Дружина теж юрист-адвокат. Син Скомських. Йому приблизно стільки років, скільки було Юзефу у 44-му, студент факультету права. Ми допізна засиділись у Скомських. Було радісно усвідомлювати –